Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a kedvenc filmedet, és megmondom, ki vagy. Éridsd meg a szívenet a talpaddal. Na, én mindjárt elhányom magam. Gondolj életed legnagyobb orgazmusára. Szorozd meg ezerrel, és még mindig a közelében sem vagy. Dead, dead, that, baby. Dead, dead. That. 7 Mester Lövésze, videóajánló magazin Puzsér el minden szombaton és vasárnap délután 3-tól 5-ig a Rádiókafén, a műsor támogatója a Passerella kereskedelmi és szolgáltató KFT. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. A két Mester Lövészei köszöntik a kedves hallgatókat. Szokás szerint 3-tól 5-ig a, mindazokkal a filmekkel, amelyek a mi számunkra fontosak, szerintünk figyelemre figyelemreméltóak érdemesek lehetnek akár a ti figyelmetekre is. Az SMS szám az 0629 986 98 Ezen az SMS számon párjuk az észrevételeiteket a filmekkel kapcsolatban. Mi ez a műsor és mi a funkciója? Hogyha álltatok már úgy a DVD-ték a polcai előtt, hogy nem tudtátok igazából, hogy mit kéne kivenni, mert egy csomó filmet már láttatok, másik fele a filmeknek meg olyan, amihez így nincsen igazán szempontotok. Tehát így nem nagyon tudjátok, hogy, hogy most ezt érdemes lenne -e kivenni, vagy nem, és hát senki nem szeret kidobni az ablakon 500 forintot. A, a TK-s meg olyan bunkó. Tehát, hogy így többször megkérdezted már, hogy mi a jó film, és mindig ajánlott valami szutykat, és többször ráfaragtál már, és amiután kidobtál az ablakon 2000 forintot, plusz 4 órát az életedből, vagy 12-t, azután úgy gondolod, hogy szeretnél választékosabb szempontrendszerek alapján válogatni ezek közül a filmek közül. Na, neked készült ez a műsor annak érdekében, hogy jobban tudjál válogatni ezek közül a filmek közül, hogy pénzt ne dobjál ki, és hogy élményekben gazdagodjál nap, mint nap. Mi a mai műsor tematikája? Kérdezem Magyar Dávidot, aki kollégám és barátom a mai műsorban pedig fegyvertársam lesz. Nagyon jó, hogy tőlem kérdezett, mert én leszek az az ember, aki erre nem tud olyan korrekt választ adni, amit neked ne kelljen kiigazítanod végül. Abéli az egész folyamatnak végül is az a célja, nem? A Béli szégyen érzésedben, hogy most lejáratlak. Légy szíves. <gül> Szerintem te teljesen máshogy fogod értelmezni, de számomra a pszichiátria és a, a, a valóság kérdésköre és a az, hogy kinek van joga és hatalma megmondani azt az embereknek, hogy ki, mi a valóság illetve van-e objektív valóság vagy csak szubjektív valóságok léteznek hát ez nem egy bonyolult kérdés, hogy kinek van joga és hatalma ehhez, természetesen a pszichiáternek van enne ehhez joga és hatalma, és ezek a filmek az a pszichiáter, valamint az egyén viszonyáról szólnak legyen ez az egyén akár beteg legyen ez az egyén akár borderline-os vagy, vagy egy pszichopata, egyszerűen kizoprín, vagy esetleg, egy, esetleg egyszerűen csak egy deviáns figura. Szóval sokféle ember kerül pszichiátriára, de aki kijön a pszichiátriáról, az ritkán ugyanaz az ember, mint aki az bekerül. Az általában elég hasonló lesz, tehát ott végül is elvégzik azt a munkát, igen, ami, igen. ami alapján addig nem volt, Addig nem volt őrült, akkor ott garantáltan azt csinálnak belőle. Szóval azokról a filmekről lesz szó a mai adásban, amely filmekben a pszichiáter megdolgozza azt a bizonyos egyént, aki <coughs> nem osztja azt a valóságképzetet, amelyet a pszichiáter tart. Már pedig a pszichiáterrel nem érdemes vitatkozni arról, hogy a valóság olyan -e vagy sem, mint amilyennek azt a pszichiáter képzeli, mert annak súlyos következményei lehetnek rád. Nézve mondjuk áramot vezetnek az agyadba. Azért nagyon érdekes kérdés ez, mert ha most azt gondoljátok, hogy mondjuk itt kint a hétköznapi életben meg tudjátok védeni az igazatokat, akkor ez nagyjából igaz is. De ha a pszichiátiára kerülsz, És ott kell megvédened magadat, és ott kell azt mondanod, hogy egészséges vagy, akkor már sokkal nehezebb dolgod van, mert ott bármilyen reakciót adsz, arra valamilyen betegséget rá fognak tudni húzni, tehát lehet patologizálni a viselkedésedet. Ha mondjuk megbilincselnek, és elkezdesz hisztériázni, hogy miért bilincseltek meg, akkor azt fogják mondani, hogy hoppá-hoppá agresszív, közveszélyes vigyázat, és akkor rögtön leszedállnak. De ha próbálsz normálisan viselkedni, akkor azt mondják, hogy pszichopata vagy, aki módszeresen eljátsza azt, hogy ő egy egészséges ember. Tehát Tudja, mi hogy mit kell válaszolni, nagyon kell rá vigyázni, nagyon rá van. Nagyon arra van, az bent kell tartani. Viszont, hogyha, hogyha hogyha... Visszazuhansz egy apátiába, mondjuk teljesen nyugodtan viselkedsz, akkor azt mondják rá, hogy kataton vagy, egészen biztosan nem fognak kiengedni onnan. Tehát a lényeg az, hogy arra figyeljetek, hogy soha ne kerüljetek olyan körülmények közé, hogy csempék vesznek körül, és egy szemüveges orvos jegyzet el, miközben hallgatja a beszámoltokat és közben hümmet meg. Mert onnantól kezdve nincs jó forgatókönyv. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy. Lófa, ne már, te vagy a plague you Hiszéljük, Runner. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Az első film, amiről ma beszélni fogunk, az az egy csodálatos Elme című színes amerikai filmdráma, amely 134 percen keresztül tart számot a ti figyelmetekre, még 2001-ből Ron Howard rendezésében. Russell Crowe játsza azt a John Nash professzort, aki egyébként egy valós személy, valóban létezik, és az egész sztori az egy megtörtént eseten alapul. Hát nyilván nem pontosan úgy, tehát, hogy a nagyon megható jeleneteknél nem jönnek be a hegedűk a valóságban, itt bejönnek, de jóformán hasonló dolgok történtek meg a valóságban is. Nyilvánvalóan az a Jennifer Connelly, aki a felesége, az a valóságban nem annyira jó nő, de de azért részben egészben azért hasonlóak a, a körülmények. A film azért speciális, mert a szereplőgárda, az két részből áll. Az egyik része a szereplőgárdának az valós személyeket játszik, a szereplőgárda másik része, az John Nash halucinációit játsza. Na most a filmben egész hosszú ideig a néző sem tudja eldönteni, mert a film nem ad olyan jeleket, meg eszközöket a néző kezébe, hogy pontosan tudja tájolni, hogy ő most hol van. De először nyilván sodródunk John tehát mindent, amit ő megél, azt mi valóságnak fogadunk el. Lassanként derül ki johnness A filmnek nagyjából ugye a felénél esik meg az nem, hogy, úgy, hogy úgy az embernek egyszer csak így kitisztul a kép, hogy itt, itt bizony komoly probléma van szegény john a valóság képével. És érdekes módon nem ez a filmnek a csattanúja, tehát nem hm. ez a filmnek a nagy poénja. A film felénél kiderül ez a dolog, és, és majd csak azután kezdődik az a Valóban azt lehet mondani, hogy heroikus küzdelem, amely John Nash az egy és oszthatatlan valóság dogmájával szemben, aztán később azt kibékítve a saját maga természetével lefolytat. Lényeg az, hogy a John jóformán az egész film alatt végig küzd. Először, Először a tévképzeteivel küzd. De, az is hát végig, is végig azzal küzd, csak először még nem tudja igazán az irányát tehát még nem sikerült magát tájolni a film elején nem tudja, hogy ő kizofrén, ezért amit, amivel küzd, ezt valóságnak fogad el később, amikor a tévképzeteivel szintén még mindig azokkal küzd akkor már tudja, hogy miről van szó, és Te hát úgysem egyszerű először a, a először a tévképzetei által vezérelve küzd, a tévképzetei által felmutatott tévképzetek ellen később, majd a tévképzetei ellen küzd pedig a környezete segítségével, a környezete által orientálva őt arra, hogy vajon melyek a tévképzetek és melyek a valóságnak a létező képzetei. A... Persze fölvetődik az a kérdés is, hogy léteznek-e a valóságnak létező képzetei. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy van egy csomó halucináció, ami körülvesz minket. És ez, ez, ez, ez, ez a, ezek a halucinációk, ezek két csoportba oszthatóak. A halucinációk egyik része az közös, és be tudunk számolni egymásnak róla, tehát tulajdonképpen referenciát tudunk adni egymásnak róla. Például a globális gazdasági válság az egy közös, egy kollektív hallucinációnk. Viszont vannak, viszont vannak személyes, privát halucinációk, tehát olyan, mintha egy kis kertben lennénk, ebben a kertben úgy együtt vagyunk, de aztán vannak olyanok, akik elkoborolnak ebből a kertből. És nem igaz, hogy a kerten kívül nincsen semmi, ott is világok vannak, csak oda őket mi már nem tudjuk követni. Ezért aztán, aki a kerten kívüli világokban jár, attól mi elkezdünk félni, mármint a pszichiáterek, főleg is leginkább, hiszen ők az egy és oszthatatlan valóság dogmájának a, az őrei, ők azok, akik őrzik ezt a bizonyos kertet. Azt mondják, hogy aki innen kilép, az ide vissza fog jönni, és vissza rugdossuk ide gyakorlatilag, mert ezen kívül nincsen valóság is. Aki arról számol be, hogy ezen kívül is, ezen a kerten kívül is van egy csomó minden, amiről én be tudok számolni, azt az illetőt meg kell gyógyítani, mert az az illető beteg, és azzal az illetővel szemben onnantól kezdve bármi megengedett. Csak én hogyan tudnánk gyógyítani azt a szerencsétlent, akinek a világáról jóformán semmit sem tudunk, csak azt, hogy nem illeszkedik a mi világunkhoz. tehát Az, hogy ő hol jár, arról a pszichiátereknek fogalmuk nincsen, azt tudják, hogy nem itt. Megpróbálják visszarengatni. Hogyan lehet visszarengatni valakit mindenféle vegyszerekkel, amitől ugye nyálcsorgató idiótává válik, és akkor látjuk, hogy na most már nem kergeti a halucinációit, tehát meggyógyult. Valójában nem gyógyult meg, mert egy tompa zombi lesz tőle. Hát igazából nem a gyógyítása fontos, hanem hogy megszüntessük a zavaró reakciókat. Valójában, ne, valójában ne, egy deviáns viselkedést. Ne számoljon be a valóságnak olyan elemeiről, vagy a valóságon, a mi valóságértelmezésünkön kívüli elemekről, amelyek megzavarják a mi valóságba, a mi egy és oszhatatlan valóságba vetett hitünket. Mert az nekünk rossz, az minket megzavar. Igazából mi hinni akarunk abban, hogy ez a valóság ez egy kézzelfogható és racionálisan átlátható dolog, és aki ebben minket összezavar, annak áramot vezetünk az agyába. Azt nagyon-nagyon súlyosan megbüntetjük, és addig fogjuk rúgdosni, amíg azt nem mondja, amit mi gondolunk a valóságról. Nyugodjon meg! A torázíng hatása eltart egy darabig. Elnézést a szíjak miatt... Eszméletlen a jobb horga. Hol vagyok? A MacArthur elme klinikán. Ez nem túl valószínű. Maguk tévedtek. Az én munkám nem katonai jellegű. Még munka, John? Nem tudok semmit. <gül> Semmi értelme a titkolózásnak. Charles? Charles? Nem akartalak belekeverni. Ne, ne, ne, haragudj. Charles? A tékozló szobatárs lebukott. Láttad a nevemet a listán? A szemét Ki ez beszél? Mondja el, hogy kit lát. van a Charles Herman oroszul, orosul? Hogy van a nevem oroszul? Nincs ott senki, John. Nincs ott senki. De ott van. De ott van. Nem, Nem tudok Egy Feléke! Nem, nem tudok semmit. Nem M. John Nash. Akarokatom ellenére tartanak itt. Hígek a védeni minisztériumot. A M. M. John Nash. Akarokatom ellenére tartanak itt. Egy tipikus, klasszikus paranoid skizofrénről van szó, aki ö, kódokat fejt, mert hogy egy nagyon jobb boldali csábóról van szó, talán nem is véletlenül az ötvenes éveknek a, abban a Joseph McCarthy szenátor szelleme által belengedt színájában járunk. Hát a kommunista hisztéria, a kommunista ellenes hisztéria a, az 50-es években, a hidegháború... Az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló <coughs> bizottság, a Pentagon, a hidegháborúnak a, a leg, leges legfagyottabb légkörében vagyunk, tehát hogy itt... És a legkeményebb paranója, amikor... Dwight, Dwight Eisenhower és a Pentagon által nagyon-nagyon-nagyon keményen gerjesztett, kommunista ellenes tömeghisztéri az Ajlik amerikában Most itt van ez a szerencsétlen, egyébként zseniális képességű matematikus, aki kódokat tör fel, és egyszer a Pentagon meg is bízza ugye valami kód feltörésével, amit pick-pack elvégez, és utána köszönik szépen a, a segítségét. Egyébként számomra nem derült ki, hogy ez hallucináció a filmben, vagy valóban megtörtént. Nem, az, mert... az első pillanatban még, még, még valóság, a, tulajdonképpen csak egy ugródeszka John Nash számára. A tudata aztán... számára, hogy ki, kirepüljön a kalitkájából, és a, a hétköznapi valóság számára ott a pentagonban nyílik ki egy ilyen fantasztikus, nagy, sokkal mélyebb összefüggéseket tartalmazó összeesküvések rendszerévé. Hirtelen egy James Bond filmben találjuk magunkat, ahol a hősünk... Ami, ami szinte egy órán keresztül tart innentől kezdve. A hősünk John Nash, az amerikai Egyesült Államok és a szabadvilág, megmentője, aki hát zseniálisan tud kódokat fejteni. Csak a kódfejtéssel, főleg egy paranói skizofrén esetében gondok vannak, mert tényleg megfejt bármilyen kódot. Te, ha, me, ha, ha tudsz kódot írni, ő azt megfejti. Csak az a probléma, hogy ha valaki rendesen skizofrén, és ez összefügg azzal, hogy milyen lángelme, hogy megfejti azt a kódot is, amit nem írtak meg. együk fel, kezébe veszi a New York Times mai uh, számát, olvasgatja, és egyszer csak azt mondja, hogy Úristen. Hoppíj, ezek ez ezen keresztül üzengetnek a egymásnak. A és hát neki ez a munkája, mert hogy a halucinációi, tehát a halucinációiban élő megbízói, azok ezt a feladatot adták neki, hogy a kommunisták által az amerikai sajtóban egymásnak keresztül kasul üzengetett titkos információkat ő kifejtse ezekből az újságokból. És addig keresi, amíg megtalálja, és meg fogja találni, hát tulajdonképpen, kódokat ír a képzelete által az újságnak a hasábjaira, amely általa megírt kódokat, aztán meg is fejt, amelyeket aztán borítékokba zár, és egyenként elvisz egy titkos helyre, és bedob egy titkos postaládába, ahol azok szépen egymásra hányva fölgyűlnek, hiszen soha nem olvas fel őket senki, hiszen megbízók sincsenek, meg igazából megbizatás sincsen, csak hidegháború van, és Johnnesnek megvan meg van egy nagyon nagyfokú elkötelezettsége az iránt, hogy ezeket a büdös-rohadt kommunistákat, mivel egy nagyon jobb oldali csávóról van szó, ezeket a büdös-rohadt kommunistákat most már végre megfogjuk. És akkor szerencsétlen Johnnes, az előző bejátszókban <coughs> eljut, arra arra eljut arra a felismerésre, hogy lehet, hogy ez nem így van, de hát nem, az lehet, hiszen ő ezt megérte. A pszichiáter bizonygatja neki, hogy nem, itt szó sincs ilyesmiről. Mert nyilván ő nem akarja vele megosztani minden részletét annak, amit ő tud. Nyilván, hát hiszen egy, egy titkos állami megbizatás nem, nem lehet kifecsegni, és kezdve neki egy rettenetes küzdelme kezdődik azért, hogy fenntartsa a valóságát. Amit viszont minden vegyszerrel és mindenféle egy eszközzel próbál a pszichiátria elvenni tőle. Nagyon érdekes egyébként, hogy a skizofréniával, ami ugyebár az emberi ö, pszichének, emberi tudatnak ebből a bizonyos ö, közös valóság élmény, közös valóság referenciából való kiszakadása, leszakadása, lehasadása zajlik, valami ilyesmi. Ezzel milyen gyakran jár együtt a paranoia? Tehát, hogy a, a skizofrénia az milyen gyakran válik paranoid természet? Hát most gondolj bele, hogyha én itt azt mondanám nektek itt a stúdióban, hogy és mit kerés itt bent a takarítónő? Miért van bent a stúdióban? És te hogy nincs is itt, mi, miről beszélsz meg egyáltalán? Akkor... akkor így nyilvánvalóan elkezdenél először is, mivel hogy a tudatod az elsőrendűen önvédelmi ö, funkciókat venne föl, tehát elkezdenél a Dávidot védeni a tudatod, rögtön az lenne, hogy ezek is mind benne vannak. Miért mondják, hogy nincs itt a takarítónő? Mit akar ez a takarítónő itt, ezek meg letagadják? Hát mindenki eszer... összeesküdött ellenem? Hát nyilvánvalóan ö, sokkal ö, egészségesebb dolog ezt feltételezni, mint azt, hogy meghasadt a tudatom. Tehát egyébként en... egy bizonyos pontokon az sem árt, ha az ember ezt így felfogja, hogy ja, ez nincs itt. Tehát akkor na, na, nem Már nem John lenne rossz nem menni gyorsan. Az onnesnek ezen kell keresztül mennie, gyakorlatilag ez, ez egy irdatlanul heroikus küzdelem. Miért, miért ö, válik paranoid? De hát elsőrendűen azért, mert van egy csomó élménye a valóságban, amelyek nem nagyon valóságosak, vagy hát a mi fogalmaink szerint nem nagyon valóságosak. És ezeket az élményeket, ezeket neki gyöngysorszerűen láncba kell fűzni, hogy értelmet nyerjenek. És, ami, és gyakorlatilag neki kell összefüggést kreálni ehhez a dologhoz. Tehát, hogy így neki kell ezeket a dolgokat összeilleszteni. És ahogyan ezek a dolgok összeállnak, ebben őnek is saját magának egy szerepet kell tulajdonítania. És ebben a szerepben, ebben a szituációban ő már egy kiválasztott lesz. Ő már egy, ő már egy, egy Egy speciális funkciót fog ellátni, tulajdonképpen ő lesz az, aki megmenti Amerikát ezektől a kommunistáktól. De igazi jó James Bond. Na most azért ebbe beletörik a bicskája, hiszen lehetetlen a feladat, mert nem létező ellenség ellen küzd, nem létező megbízatás alapján, tehát ez hosszú távon nem tartható fenn. A hallucinációk is egy idő után ellene támadnak, tehát neki támad. Az az, az az ember, aki a megbízást adta neki, az egy idő után azzal fenyegeti, hogy ha nem folytatja, akkor feladja az oroszoknak. Hát tehát meg ki... le kell lőni a feleségét, tehát kap egy olyan megbízást a megbízójától, hogy lője le a feleségét, hiszen a felesége már túl sokat tud. A felesége éppen telefonál a pszichiáternek, mert kiújultak szegénynek a hallucinációi, tehát hívja a pszichiátert, hogy segítsen, és ezt nyilván nem lehet hagyni, hogy akkor újra bezárják, újra egy tehát meg kell ölni. Hát igen, szóval egy eléggé egy nehéz és eléggé komplex dilemma amiben az első, tehát a, tulajdonképpen a beugró kérdés a vizsgához, hogy egyáltalán játszhass, hogy egyáltalán pályára léphes, az az, hogy tudjad megkülönböztetni a valóságnak a közös, a másokkal közös elemeit azoktól az elemektől, amelyek privátak, és amelyeknek a révéntiged paranoid skizofrénnek diagnosztizált az orvos. Ez a gyár Berlinben van. A háború végén foglaltuk el. A náci mérnökök hordozható atombombát akartak csinálni. A szovjetek előttünk értek oda, és elvesztettük a rohadékot. Az útvonalak a Pentagonban. Erről volt szó, igaz? A szovjetek nem olyan egységesek ám. A vörös hadsereget csoportja, a Novályászvábóda, az új szabadság kezében a bomba, és amerikai földön akarják felrobbantani. A tervük a maximális számú polgári áldozat ejtése. McCarthy egy idióta, de ettől függetlenül sajnos igaza van. Az új szabadság az ügynökeivel, újságokba, magazinokba rejtett kódokkal kommunikál. És itt jön maga. Tudja, John, ami kiemeli magát, az az, hogy ön egyszerűen a legjobb kódfejtő, akit életemben láttam. Pontosan mi az, amit tőlem szeretne? Jegyezze meg a kiadványok listáját. Nézzen át minden számot. Találja meg és fejtse meg a kódokat. Néhány SMS-t olvasunk. Kicsit félreértitek a pszichiátriát. A kerten kívüli világ általában ön és közveszélyes állapotot hoz létre. Csak nem vagytok szcik, már mint de hogy is nem, mi is szientológusok vagyunk. Úristen, ajánlát, Lenne egy kérdésem a kedves SMS íróhoz. Kedves SMS író, hogy gondolod te azt, hogy John Nash szerinted akár skizofrén, ez azt jelenti, hogy ő nem is küzd a kommunisták ellen? Nem is akarja Nem is fejti meg a kódokat? Lehetséges, hogy te is kommunista vagy, kedves de, SMS író. De én nem értem, hogy, hogy... Az a mi... csodálatos, hogy... John, hogy... egy rendes hozafi, aki küzdezek ellen a szemetek ellen. Hát Te, te azt akarod, hogy itt is a, a, a kommunisták uralkodjanak? Te azt akarod, hogy elvegyenek tőled mindent, és hogy a, a kolhozokban kelljen dolgoznod? Ezt akarod? Egy ilyen világot akarsz? Az a csodálatos, hogy van a pszichiátria, ami ellen... Sokan küzdenek, mert biztos, hogy igen, nagyon sok csúnya és rossz és elítélhető dolgot követnek el, ott is emberek dolgoznak, és az, e, a, az a pszichiátria ellen küzdő egyik szervezet, az a szientológia Egyház, és a mi sms írónk, hogyha mi kritizáljuk a pszichiátriát, akkor rögtön azt feltételezi egyébként nem kicsit paranoid módon, hogy akkor ezek is szientológus ügynökök? Hát, hogyha valaki kritizálja mondjuk akár John nash -nek azt a tevékenységét, amelyet ha az ő megbízói feladat körében ő elvégzett, vagy a, mondjuk kritizálja akár az Eisenhower kormányzatot, akár az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságot, akkor nyilván egy kommunistáról van szó. Hogyha valaki bírálja a pszichiátriát, vagy azt a, mondjuk a kényszergyógykezelést, akkor nyilvánvalóan egy szientológusról van szó. Hát ő, itt járnak köztünk a paramai skizofrének, úgy tűnik. Hmm. Legalábbis szabadon. Én, én úgy tudom, hogy egyébként a társadalomnak az 1% os skizofrén, tehát 100 emberből egy tutira azt biztos, hogy ti is ismertek legfeljebb jól nem életveszélyes, nem közveszélyes. Ajánljuk a Figyelmetekbe a Csodálatos Elme című filmet, mert én a magam részéről egy hetesre értékelek. Én is egy hetes alá. Rádió Café. Van barátod. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. A valódi felejtés a tanulás.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 Reklámot hallottatok! Jó vételt kívánunk! Ugye te is fogadtad már a csajodat, hogy életében vajon hányat? Őszintén reméljük, hogy nem válaszolta azt, hogy... Körülbelül 36-ot. Mi? Körülbelül 36-ot? Ne kiabál! Ha, ezt meg hogy kell érteni? Körülbelül 36, benne van az enyém is? Uh, akkor 37. Berem, 37? Órára kell mennem. Az isten itt. 37. A barátnőm 37 f*** szopott le eddig. Hé! Hová? Majd addig azt sem tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is lusta voltál, hogy megkérdez. Téged csak az érdekel, hogy megdughattál 12 lányt. Én nem feküdtem le 12 fiúval. Nem, te csak leszoptad őket. Mi a? Rábuktam néhány bránára. Mi a? Az egyikük te voltál, az utolsó hozzátenném, amit festetek. Nem fogsz hol épészszel, ugyanis én hűséges voltam hozzád. Mindegyikkel te előtte találkoztam. Szóval ne nézz úgy rá, mint a város kurvájára! Mert neked sokkal több csajod volt én előttem. De miért kellett leszopni őket? Miért nem tudtál csak dugni velük, mint más normális Mert ember? Mert odaguggolni nem komoly dolog. Ha tetszett, egy fiú elmentem vele és előbb-utóbb elét érdeltem. Csak azokkal feküdtem le, akiket szerettem. Elájulok. Szeretlek, ne ájulj el. Ha megcsókolok, 36 sát ízét érzem Na, ma. megyek a, suliba. Remélem a józan 37. suliban. te! Hé, hey, próbálj nem leszopni senkit, amíg elérsz a parkolóba, jó? Hé, hey, hé, hey, te-te-te-te, -tete, gyere csak vissza! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlővészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Megzavarjuk a nyugalmat a képi és hanghatásainkkal, de főleg a hanghatásainkkal. Ne nézzétek a rádiót, csak hallgassátok! Néhány SMS-t fölolvasok ugyanis. Régebben még véletlenül sem hallgattam rádiót hétvégén. Csak miattatok vált mostanra szokásom má a Puzsér Szenzációs. Jaj, hát köszi, köszi. Halihó, én is skizofrén vagyok, és egy Robi nevű doktorbácsi nem akar meggyógyítani. <gül> Nagyon jók vagytok fiúk, csak így tovább Robi, meg egyszerűen elvarázsolt puszkó. Az a baj, hogy Robi is skizofrén, ezért nem akar téged meggyógyítani. Nem, igen, igen, igen, igen. Ugye először is lekéne hasadnod erről a Robi nevű srácról a fejedben, mert csak úgy tudsz meggyógyulni, ezt kéne megérteni. Szerintem ma a pszichológia olyan, mint a boszorkányüldözés, inkvizíció. Van egy könyv, és abban megvannak a tünetek, és megmondják, mi a bajod. Én azt javaslom, hogy a pszichológia meg a pszichiátria szavakat azokat nem nagyon mossuk össze. A pszichológia az egy bölcsész tudomány, a pszichiátria az meg egy orvostudomány. Itt elsősorban a pszichiátriáról van szó, amikor erről beszélünk, ha nem tévedek. Ami egyébként szintén nem kell azt állítani, hogy a pszichiátria mindig csak és kizárólag rosszat képvisel, és csak embereket elpusztít és elnyomást és tönkretesz. Mert Biztosan rengeteg embert meggyógyítanak, de tény, hogy ö, számtalan olyan területe van a, a pszichének, a, amit egy, egy orvos nem feltétlenül ért vagy lát át az összefüggéseit, sőt egyáltalán nem biztos, hogy joga van ítélkezni az én asszociációim, meg az én gondolataim, meg akármilyen pszichés rendszereim fölött, és, ö, és azt mondani, hogy nekem ezt vagy azt a gyógymódot kell követnem, és egyáltalán nem biztos, hogy embereknek joguk van másokat leszíjazni egy ágyra, és nem tudom hány száz voltot vezetni át keresztül az agyukon. Tehát a pszichiátria biztos, hogy rengeteg embert meggyógyított már, de valószínűleg hibázhat és embereket tönkre is tehet. Az a probléma elsősorban azzal, ahogyan a, mondjuk a skizofréneket kezelik, hogy nincsen jelenleg olyan módszer, amivel a nem Tetsző, vagy nem megfelelőnek minősített gondolatokat le lehetne szabályozni, vagy le lehetne nyomni. Hanem vagy lenyomják az összeset, vagy fönthagyják az összeset. Tehát, hogyha, hogyha lesöprik az asztalt, tehát, hogyha lesöprik azokat a gondolatokat, meg azokat a tévképzeteket, amik a fejedben élnek, azzal lesöprik a többit is, és akkor viszont meg nyálcsorgató zombi leszel. A másik lehetőség, meg az, hogy nem szeded a gyógyszereket, akkor megjönnek a hallucinációk vissza. Tehát, hogy igazából ezt a dolgot nem lehet szabályozni, tehát semmi baj, ott az elektrosok, amikor megsütik az agyadat, mondjuk árammal, és akkor azzal kiütnek jó néhány napra, és addig is kezesbárány leszel. Na most tényszerűen mindig azt a vádat kapja az ember, ha a pszichiátriát kritizálja, hogy szientológus. Mert hogy a pszichiátria az alkalmas arra, hogy embereket befolyásoljon, és hatalma alá vonjon, és megtörjön, és én úgy tudom, és itt nem szabad tényeket közölnöm, csak legfeljebb, Véleményeket, mert beleszek különben perelve a szentológia egyház részéről, de úgy tudom, hogy ők is törekszenek arra, hogy embereket manipuláljanak és a hatalmuk alá vonjanak. Az az igazság, hogy nekik egy nagy riválisuk, egy nagy konkurenciájuk a pszichiától. Erről van szó. Ők pontosan ugyanarra a körre utaznak, és ők nekik egy ilyen természetszerű konkurenciájuk, és ezért aztán ott egy ilyen, egy ilyen ri rivalizálás folyik. A... Új, újra, újra veszélyesen perelhetővé teszem magam azzal, amikor azt állítom, hogy akár olyan is lehet, mint a náci Németország és a sztálini Szovjet Unió harca, hogy nehéz, nehéz választani, <coughs> hogy az ember melyik oldal rájön. Hát, ö, igen. értelem értelemszerűen. Nem is tudom, nehéz lenne megmondani egyébként, amikor a pszichiátriáról, meg a szientológiáról van szó, amikor ugye Churchill azt mondta, hogy Hitler ellen akár az ördöggel is, hogy ebben az esetben ki az ördög, és ki Hitler. Na de nem is a mi dolgunk ezt eldönteni, hanem inkább sokkal inkább az, hogy a következő filmre rátérjünk, amely a Képex, magyarul a belső bolygó című film, ez a magyar fordítás. És itt hagy, rögtön hagyj szóljak közbe, hogy engem felháborít hogy ezt, a, ezt hozzáfűzték, hogy a belső bolygó, mert a, a film eredeti címe és az egész film cselekménye nem ö, hajlandó igazán elvarni ezt a szálat, hogy most itt az emberünk fejében történnek ezek a dolgok, tehát ő találta ki, hogy egy másik bolygó róljön, vagy valóban. A magyar cím azzal, hogy azt állítja, hogy a belső bolygó rögtön azt mondta, hogy ez egy képzelődés. Mi is a képzelődés? Konkrétan ez a film, ez Robert Porternek és Dr. Mark Powellnek a kapcsolatáról szól. Színészek, kik ők? Ők a Kevin Spacey és Jeff Bridges által megszemélyesített figurák. Többszörösen oscar jelölt a Jeff Bridges, ugye? És többszörösen Oscar díjas, a Kevin okay. Spacey, már akinek ez mond valamit. Már akinek ez jelent valamit, vagy aki ezeket a szempontokat komolyan veszi. Na de, azt kell tudni, hogy ez a bizonyos Robert Porter, akit akkor még nem azonosítanak, megjelenik a, a egyik New Yorki repülőtéren. Szerintem pályaudvaron. Vagy pályaudvaron? A, a, a, meg a vasúti, a vasúti a pályaudvaron. És fogják a rendőrök, és beviszik. És mivel a, ez a fickó ez, ez elég következetesen állítja azt, hogy ő a képex nevű bolygóról érkezett, ezért természetesen elmegy úgy intézetbe, kerül. Na jó, de várján, miért viszik be? Tehát azért azt tisztázzuk már, hogy. hogy iratai... azért, mert az ember egy pályaudvaron sétál, még nem viszik be, csak Nincsen. pont egy, egy rabló támadást lát, oda megy, és akkor érkeznek a rendőrök, és kérdéseket tesznek fel neki, és nagyon furcsa dolgokat válaszol, és akkor azt mondják, hogy na ez egy őrült, tehát akkor mindjárt pszichiátria. Igen és bekerül a pszichiátriára, ahol őt dr. Mark Powell veszi kezelésbe. Aztán, hogy ez a bizonyos prot, mert hogy protnak hivatja magát... Egyébként érdekes módon az összes betű megvan a Robert Porterben, tehát olyan, olyan pont olyan, mintha Robert Porternek a rövidítése lenne, ennek ellenére maga prot állítja, hogy ő nem Robert Porter, ő prot. Bár ezzel nem is, sok, saját sokáig nem is szembesítik ezzel a kérdéssel, hogy ő Robert Porter-e? ez a filmnek a nagyon a végén derül ki, hogy a pszichiáterünk e, valamit érez ebben a, ebben a protban, és nagyon nyomoz utána, mert szeretné tisztázni, hogy most... <tos> H hogy is van ez, amit ő mond, mert nagyon zavarba ejtő dolgokat állít egy egészen más valóságról, nehéz kikezdeni azt, amit mond, de a pszichiáter mégiscsak azon a nyomon, nyomvonalon haladva, ami, amire őt kiképezték, azon egy egészen másik ügyet, mint amiről a prot beszél, és ott derül ki az, hogy akkor ez az ember bizony Robert Porter lesz. Na most ennek a bizonyos Robert Porternek és ennek a bizonyos dr. Mark Powellnek a beszélgetései azok élményszámba mennek, ugyanis nehéz mindeközben eldönteni azt, hogy ki kezel kit. Az orvos kezeli a képexről érkezett... Vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy az orvos kezeli azt a skizofrén beteget, aki azt képzeli, hogy a képexről érkezett, vagy a képexről érkezett magasabb intelligenciájú lény, az, aki megpróbálja a világot elmagyarázni egy komplexebb rendszerben, annak a bizonyos szerencsétlen félfogyatékos ilyen földlakónak, aki doktornak képzeli magát. Én a zavarban vagyok, talán megmagyarázzál nekem, hogy hogy lehet, hogy egy ilyen ürből jött lény, Nagyon hasonlít rám vagy bárki másra a földön Miért gömb alakú a buborék? Miért gömb alakú a buborék? Tudja, tanult ember elég sokat ismételget Tisztában van vele? A buborék gömb alakú, mert így használja fel a leghatékonyabban az energiát Hasonlóképpen Itt úgy nézek ki, mint ön, a képexen, mint egy képexi Prott, miért látogatott te hozzánk? Már sokszor jártam erre de hogy mi vonzott először? Ezt nem tudom. Talán a puszta kíváncsiság. Még sohasem jártam 3BA besorolású bolygón. 3BA besorolású? Korai fejlődési szakasz. Bizonytalan jövő. Van egy nagyon érdekes beszélgetés. A film vége felé Prot és Mark között, ahol, ahol Mark azt állítja Protnak, hogy kedves Prot, legyen szíves, higgyél, hogy, hogy Ön Robert Porter, akivel egy szörnyű, tényleg egy valóban szörnyű dolog történt, és akkor elborult az elméje. És erre Prot azt mondja, hogy ez nincsen így, ő nem az. És aztán mint egy kompromisszum kereső űrlakó lévén Prot ajánl egy, egy, olyan, egy olyan konstrukciót, hogy tudja mit? Mondja a doktornak. Én hajlandó vagyok elismerni, hogy lehetséges, hogy én vagyok Robert Porter, abban az esetben, ha ön hajlandó elismerni azt, hogy lehetséges, hogy a képekről jöttem. Most ez az, amit egy pszichiáter nem tehet meg. Nem. Ha a pszichiáter elfogadja azt, hogy nem feltétlenül az a valóság, amit ő, illetve az őt, a, az állam, a kormány, az intézet, a kórház, amit ő képvisel. Meg a tudományos tudat amit állít. Tehát akik, a, ami, amiben közmegegyezés van, hogy ez nem feltétlenül az egyetlen valóság, sőt, az sem biztos, hogy, hogy egyetlen valóság. Létezik ez az. egyetlen valóság. Igen. Ha ezt ő elismeri, akkor miért van rajta fehér köpeny, és miért próbál embereket gyógyítani? Tehát neki ez a gyakorlatilag létét fenyegetné, hogy elismerjen egy ilyet egyébként. Na és itt, ké itt érkeztünk el a A problémának a gyökeréhez. Itt érkeztünk el a dolognak a kulcsához, hogy ez alapvetően nem egy orvosi kérdés, és alapvetően még csak nem is egy világnézeti kérdés, hanem ez alapvetően egy hatalmi kérdés. Hogyha az orvos elfogadja azt, hogy a skizofréniával kezelt beteg valóságképzete az egyenrangú, az ő valóság képzetével, akkor onnantól kezdve ő többé nem orvos. Akkor ő onnantól kezdve csak egy ugyanolyan, mint az a beteg. Ugyanolyan, mint az a kezelt. És ebben az esetben ő elveszíti az egzisztenciáját, elveszíti a hatalmát. Ha nem létezik egy és oszthatatlan valóság, akkor ő minek az őrzője? Onnantól kezdve ő senki. És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ez az a hatalmi státusz, amelyből ő gyógyszert írhat fel, amelyből ő agyakat süthet ki elektrosokkal, amelyből ő akár lobotómiát is elvégezhet. Tulajdonképpen korlátlan hatalmat kap. Miért? Mert a társadalom fölruházta őt ezzel a hatalommal, annak érdekében, hogy Hogy gyomláljon, hogy kigyomlálja mi közülünk, a társadalomban élő emberek közül azokat a személyeket, akiknek a valóság referenciája veszélyezteti a mi illúziónkat, afelől, hogy biztonságban vagyunk, mert a valóság az egy nagy bölcső, amelyik mindannyiunkat közrefog és fingat, és mi biztonságban vagyunk együtt. Először is megkérdezném, tudja-e miért van itt? Persze, őrültnek tart. Inkább betegnek mondanám. Gondolja, hogy az beteg? Mm. Van egy csöbb honvágya. Honvágya? Hol lakik? A képexen. Képex? Nagy K PAX. P, A, X. Ez egy bolygó. De ne féljem, nem robbanok ki a melléből. Nem aggódtam, de én csak kilenc bolygót ismerek. Voltak éppen tíz van, de nem számít Nem ez az én naprendszerem. A képex körülbelül ezer fényévnyére található innen. Az úgynevezett lant csillagképben fekszik. Jó koratáv! Vajon hogyan jutott el hozzánk? Csupán a fényenergia hasznosításán múlik. Tudom, hogy maga nem érti. Maguk még a fénysebességtől is távol állnak. Fénysebességgel utazik? Ugyan, már, annál sokkal gyorsabban. Sokszor sebesebben. Különben nagyjából ezer évig tartana az út, nem de bár... Mi lenne, ha azt mondanám, hogy a bolygónk egyik lakója bizonyos Einstein szerint semmi sem mozoghat a fénynél sebesebben? Azt mondanám, félreértette Einstein, doktor, illetve Mark, tudja, Mark? Einstein valójában azt mondta, hogy semmi sem érheti el a fénysebességét, mert a tömege végtelenné válna. Nem beszélt olyan dolgokról, amik már meghaladták a fénysebességét, tahionokkal. Tahion? Némi kétkedést észlelek a hangsúlyában ja, sem, csak éppen a Maga angolja Kiváló, lenyűgöz Nos, az angol, az nem túl bonyolult nyelv Próbálj csak meg a Paxot Nita hechte buha Csodálatosan bájos az a pillanat, amikor Prót doktornak hívja Márkot, és aztán abban a pillanatban így gyakorlatilag végigfut az agyán ez az egész, hogy így, hogy is miért is, meg egyáltalán, hogy van ez a hatalmi hierarchia köztük, és abban a pillanatban korrigál, és mondja, hogy ugyan már, Márk. Tehát, hogy mi miről is beszélünk, mi az, hogy doktor, ki kezel kit, meg egyáltalán. Ő a doktor, aki azt sem tudja, hogy tahionokkal kell utazni. akinek el kell magyarázni alapvető csillagászati Tehát Hogy ő a doktor ne má, maximum Mark. <gül> És hát ez egyébként a filmben többször meg is jelenik, hogy a doktor az tulajdonképpen eléggé um, kilátástalan harcot vív a betegeinek a betegségeivel az osztályon, míg a, a prot az játszik könnyedséggel, gyógyítja ki őket, tök jó terápiás feladatokat talál ki nekik, de az egészben nem érzik azt, hogy most ővelük mint egy orvos foglalkozik, hanem mint egy barát, És akkor aki eddig soha nem jött ki a szobájából, az egyszer csak kijön. Aki eddig csak állarcban közlekedett a vírusok meg baktériumoktól való rettegésében, az leveszi ezt a pormaszkot. Mindenki így elkezd élni, ami hát. egyébként ugye egy pszichiátrián megint csak óriási zavart okoz, mert ott, ott betegekre van szükség, sok-sok betegre, akik feltöltik a, a pszichiátriai osztályt. Nem, nem emberekre, akik úgy élnek, mint az egészségesek is, örülnek. Mi lesz a pszichiáterrel? Pszichiát Meg hát kontrollálhatatlanok, mert, mert hát örülnek, élvezik az életet, ez <gül> nem így nem maradhat. hát világos, nem hát itt a leginkább az érdekes, hogy a apróta az valóban átveszi a pszichiátriának az árt osztályát. Tehát, hogy így a, ezektől a bizonyos doktoroktól. És érdekes módon az emberek elkezdenek meggyógyulni. Egyik a másik után gyógyul ki. Valóban. Ami a, ami a valóban érdekes a filmben, amire maga a film nem is ad választ, hogy valójában miről van szó. Létezett ez a bizonyos Robert Porter nevű, nevű ember, Egy taglózó valahol nyugaton. Mit csinál a taglózó? Fejbe vág, erővel fejbe vág, szarvasmarhákat, hogy utána el lehessen vágni az erőket, és ki lehessen folyatni a vérüket. Ez egy kellemes melónak tűnik. Ezt is el kell végezni valakinek, látod. És, és aztán őt letaglózza az, amikor az családját, feleségét meg a családját, a feleségét megerőszakolják, a gyerekeit megölik, és akkor az teljesen bekadtam. És ráadásul a gyilkost még otthon találja a házban. Kátori, mint egy perecet. Hát letaglózza gyakorlatilag, igen. mint egy szarvas Igen, igen. De aztán őt is letaglózza az a tény, hogy elvesztette a családját olyannyira, hogy. Hát a hogy világát vesztette lényegében mindent. Mindent, mindent, és a vízbe öli magát. És aztán ez a nagy kérdés, hogy, hogy Robert Porter, amikor a vízbe öli magát, akkor Elborul, lefolytja a régényét, és, és a meghasad tulajdonképpen belül és mert, egy alternatívén. mert feldolgozhatatlan az élmény, és csak úgy tud ö, tőle megszabadulni, hogy megtisztítja magát a vízben, és a vízből kijöve, ott hagyja. Hát az a, az, a, az a kérdés, hogy amikor miután meghasad, azután a régi Robertsportát lefolytja, és egy lehasad személyiségén veszi át ennek a testnek az irányítását, és megszületik Prot. Vagy pedig, és ez egy teljesen alternatív. Ö, gondolat, egy alternatív értelezés, amit tökre nyitva hagy a film, meghal Robert Porter ott akkor, vagy ö, Katatóniába zuhan, vagy valamiféle ö, sötét pszichés ö, ö, elborulásban ba kerül. Mint, mint személyiség, mint ember megszűnik, tehát vegetáló lényként megmarad. Aha. És, és jön ez a prot a képexről, és beleköltözik ebbe a testbe. Tehát felveszi, magára ölti ezt a testet, Csak, csak annyi idő, amíg körülnéz a Földön, megírja a kis jegyzeteit, és azután, hogy, hogy, hogy kitűzi az ő távozásának az időpontját, amikor visszatér a képexre, abban a pillanatban elhagyja ezt a testet, és ez a test visszazuhan az ő Robert Porteri jelborultságába. És hát miért ragaszkodik a pszichiáter az előző verzióhoz, ahol arról van szó, hogy Robert Porter. Hát mert abban a a forgatókönyvben ő egy pszichiáter. Meg hát, mert minden stimmel. Tehát ő szemben ugye hipnózisban, regresszióban kijön a, a prodból hogy mi történt, illetve ki nem napról, mondja ki, ki, ki pontosan, napról, de... mi Emlékezni kell Robert Porterre, csak itt az a kérdés, hogy, hogy abban az állapotban ő lehatol Robert Porterig, akivel beszél, aki, és prót mindeközben pedig szunnyad, vagy pedig az történik, hogy, hogy, hát, hogy ez a lehasadt személyiség darab, ez a, a képexről az... érkezett, vagy a vízben született, amiután Robert Porter Igen. vízbe ugrott. Lényeg az, hogy, hogy a pszichiáternek olyan információk ütnek birtokában, ami alapján ki tudja nyomozni, hogy, hogy ez a test, akivel beszél, ez honnan való, és így találja meg ezt a szörnyű gyilkosságot, és így, így érti meg, hogy az ő szemszögéből mi történik, de a film ezt egyáltalán nem kezeli ilyen egyértelműen, és erre az elején is meg a végén is vannak jelek, tehát jól, jól ki van zászlózva, hogy a, a, szerintem a filmkészítők inkább azt sugálják, hogy mégiscsak idegen lényről van szó, mert ahogy megérkezik a földre, Egy hajléktalan veszi észre, és nagyon-nagyon jelenésszerű az egész, és nagyon úgy néz rá, mint aki tényleg az űrből érkezett. Igen, mi ezt mondjuk nem direkt, mutatják, nem, ahogy ezt direkt nem Nekünk ez direkt nem mutatja. Nem mutatják, hogy előtűnik a fényből. Tehát, a, végén a, másik, a másik pedig, amikor meg elmegy, tehát ő azt mondja, hogy előre, megmondta egy hónapra előre, hogy ekkor, ezen a napon el fog tűnni. Hát persze kamerákat állítanak rá kis szobájába, hogy azért aki, nem. És de... azok hirtelen a felvétel abban a pillanatban, amikor ő állítólag távozik, tönkre megy. Tehát nem lehet látni, hogy mi történik. Mondok. Vannak? A test ott marad, egy katatontest, marad, nincs benne már többet prot, és azt a betegek a pszichiátrián mondják is, hogy ez nem ő. Na hát igen, úgy tűnik, hogy a betegek ebben az esetben is, ez egyébként a Lars von Trier rendszeresen alkalmazza, tehát a, a szent és a, és a beteg nagyon-nagyon közel áll egymáshoz, a látó és a skizofrén, azért egy folyik tulajdonképpen a primitív, a mi általunk primitívnek nevezett civilizációkban ezek között nem is volt különbség. Ugye veled is előfordult már, hogy értelmesnek látszó emberek nem értettek a szóból. 86 karátos. Hol van? Londonban. Londonban? Londonban. Londonban? Igen, Londonban. Nem ismerős. Sült hal Tom Jones délután a rossz kaja, még rosszabb idő, méri Poppins London. Nos, ha ez megtörtént, már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Egy nem osztályoztuk az előző filmet hoppán. tényleg nem tényleg nem, és én azt mondanám rá, hogy 7 én is, maximum egy kicsivel 7 és feles max ha. szóval a következő film, melyről beszélni szándékozunk nektek, az az Ébredések című amerikai filmdráma 1990-ből egy két órás film Penny Marshall rendezésében a két főszereplő Robin Williams, aki azúttal nem ilyen gyerekszórakoztató gagyiban égeti magát, hanem egy kifejezetten erőteljes drámában egy egészen jól előadott szerepben láthatjuk. És Robert De Niro, aki pedig az ő általa kezelt Leonard Lowe szerepében szokása szerint kiválóan, és a szokásától eltérően valami egészen újfajta, másfajta szerepben, de mint mindig ezúttal is remekül. Hát Tűnök ugye a... Robert De nem sok olyan filmet ismerünk, amiben nem egy agresszív elfolytott állatot játszik. A múltkor már tárgyaltuk a komédia királyát, abban a atipikus Robert De játszik, meg, meg most az ébredésekben szintén. Nem atipikus Robert De hanem az atipikus Robert Ezt mondom, igen. igen. Igen, csak azért Tudom, korrigáltam, mert hogy nehogy véletlenül meg az... névelőnek, névelőnek véjjék a te képződet. Igen, jó. Igen. Köszönöm, doktor. Segítek úr. én, ahol tudok. Tudod. Ki is az agyadat, ha sokat pofázol. Na, szóval Robert De Niro és Robin Williams, vagyis Leonard Lowe és dr. Malcolm Sayer kapcsolatáról szól a film. Ö, ö, A nem olyan kapcsolatról, mint amire most rögtön gondoltatok, vagy csak én gondoltam rá? Adik, nem is akarok róla beszélni. De csak addig, amíg nem, meg nem kapod a rendes szedállásodat, ami, ami ma elmaradt. Most már folyamatosan legyed. ezzel fenyegette, valójában szeretnél pszichiát elleni, ezt már látom. Én doktor vagyok. Nem tudtad? Nem középiskolás foglalkozom. Én attól vagyok, doktor, hogy te elhiszed, hogy én az vagyok, és hogyha elhiszed, akkor beveszed akkor a pszichiát. Akkor szerencsére a nem vagy rendesen. az, úgyhogy mindegy. Szóval, Robert Denirónak és Robin Williamsnek a kapcsolata az, ami ezt a ezt a filmet érdekessé teszi, vagy teheti a számotokra. Egy beteg és egy orvos kapcsolatáról van szó ebben az esetben is. Egy olyan betegről van szó, aki gyerekkorában átesett egy olyan vírusinfekción, ami az agyhártyagyulladásnak egy nagyon speciális... Nem adj velő. Meg lehet. Egy nagyon speciális fajtáját okozta, és az abból való kigyógyulás után lassan, pár év alatt egy remegés, egy egyre fokozódó és gyorsuló remegés lett úrá ezen a bizonyos Leonardon, amely remegés egyre jobban felgyorsult, olyannyira felgyorsult idővel, hogy, hogy merevséggé vált Tehát, hogy létezik az a sűrűség és az az intenzitású remegés, ami már, ami már bemerevedik. Igen, nem mozgál. Görcs, gyakorlatilag... Görcsé válik. Uh -huh. És de gyakorlatilag egy ilyen katatónia kívülről nézve. Igen, hát... igen, de valójában nem katatónia, mert a katatóniát olyan módon nem lehet gyógyítani, vagy olyan módon nem lehet kezelni, ahogyan ez ebben a filmben dr. Malcolm Sayer-nek sikerül. Lényeg nélküliek akár a szellemek. Csak éppen a legtöbbjük még gyerek volt akkoriban. Igen, gyerekek, akik álomba merültek. A legtöbben a betegség akut szakaszában meghaltak. Azok, akik túlélték és felébredtek, egészségesnek tűntek, mintha mi sem történt volna. Csak azt nem tudtuk megállapítani, hogy a fertőzés milyen mértékben károsította az agyat. Teltek múltak az évek, 5-10-15 év után... Kerültek felszínre ezek a furcsa neurológiai tünetek, de felszínre kerültek. Milyen lehet ilyennek lenni? Mi járhat a fejükben? Nem gondolkoznak. A vírus nem kímélte a magasabb rendű képességeket. Ezt tényként állítja? Igen. És miért? Hát azért, mert más eshetőség elképzelhetetlen. Ö, kaptunk egy SMS-t. rá? Meglátjuk. Kedvelem a műsort, de egyre gyakrabban kérdem magamtól, mitől több ez puszta sztorizásnál? Hol marad a filmes eszközök elemzése? Vágás, tempó, fények, dramaturgia, filmtörténeti előzmények? Jó hangulatú lelke sztorizás, néha akár könyv vagy színház is lehetne. Mitől film? Azoknál a filmeknél, ahol ez kifejezetten fontos és említést érdemel, szerintem ott el is mondtuk például a Requiem egy álomért, ott kifejezetten nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a rendezőnek, illetve az operatőrnek a zseniális húzásait elemezzük, de azoknál a filmeknél, amik inkább ö, a sztoriukkal mesélnek el valamit, ott most minek emlegessük, de most itt sznoboskodjunk, hogy ennek a filmnek például az operatőre a ö, Milos Formannal Amerikába emigrált Miroslav Ondricsek. Miroslav Miroszláv Ondricsek. Vagy... És hogy például milyen nagyszerű filmeket forgatott annak idején Csehszlovákiában, ezt a műsort sem tudjuk. Többek között hallgatja. a Hercímű filmnek is ő az, az, az operatőre, amely az ébredéseknek az operatőre. Talán emlékeztek, nem olyan régen beszéltünk a Hercímű filmről is. Hát csak hogy egy kis átkötést, egy kis filmes utalással tegyük kicsit talán szórakoztatóbbá ezt a beszélgetést. Szerintem nem ez a lényeg ennek a filmnek például sőt egyáltalán semmi különleges nincs például az operatőri munkában tisztességesen megmutatja amit meg kell ennek a filmnek is meg az előzőeknek is a sztoria a világa az, az a fontos és az hogy milyen gondolatokat ébreszt bennetek és merre indít el szerintem itt erről kell most beszélnünk és ezt is tesszük Aztok, ne haragudjatok, hogy már mondtátok, de mi az Ébredések angol címe? Nekem tetszik a műsor struktúrája. Sok jót, eh, sok újat hallok tőletek. Fejlődöm filmileg, üdv! Tök jó, hogy most úgy csináltam, mintha valóban kaptál volna egy ilyen sms ami a is és most itt találtatni. Szó közt szabad rakni egyébként a szavak közé. Tudom, hogy fárasztó, de könnyebb felolvasni. Viszont így olcsóbb. Igen. Most a, a, Még egyébként azt kérdezi a kedvesem is, hogy mitől film, miért nem színház vagy könyv? Hát azért, mert a színház meg a könyv senkit nem érdekel, szemben a filmmel, ami pedig tömegeket mozgat. Uh -huh. Most ez persze nyilván egy túlzás, hiszen nyilván vagytok itt a rádióhallgatók között is hárman, akik olvasnak, és négyen, akik színházba jártok. Meg te film... is adtál ki könyvet, tehát célszerű, hogy érdeklődjetek a könyvéről. Legyetek is. szívesek, de ez nem jelenti azt, hogy a film az ne tarolna, mert nyilvánvalóan egy olyan műfaj, ami ötvözi a fotót, a zenét, a színházat akkor az, az nyilván egy annyira komplex élmény, hogy az, az, az mindent visz a filmbe. Ez az mindent a, ez egyik legkomolyabb tudat manipulációs eszköz, az biztos a film. Igen, igen, és, és mi, erre, mert... mi erre kívánunk reflektálni elsősorban, mert szándékunkban áll, és nem csinálunk titkot, tömegekkel kommunikálni, nem pedig szűk szubkultúrákkal bizony. Szóval, az Ébredések magyar címe, ahogy kérdezte az SMS író, Awakings. Hát, és ez volt az angol. Szerint, Ilyen, igen, tehát, igen. Elnézést, az ébredések, te... magyar címe ébredések. <gül> szóval Penny Marshall filmjéről van szó, ez a bizonyos euh, Leonard, ez felébred. Felébred ebből az állapotból, mégpedig egy gyógyszernek a hatására egy dopamin készítményt kap, A, amelyet Parkinsonosoknak a, a gyógyítására fejlesztettek ki. És ő az, aki ezt a szimptóm, amiben ezek a betegek szenvednek, tulajdonképpen visszatudja, tudja. az orvos dr. Malcolm széljer, az, aki visszatudja tudja vezetni a, a Parkinson korhoz, vagy a Parkinson korra. Igazából a Parkinsonnak egy speciális formájáról van szó, és éppen ezért kiderül, hogy ez kezelhető ezzel a bizonyos dopaminkészítménnyel, és ezek a betegek, akik egyébként egy komplett osztálynyi betegről van szó ezen a bizonyos pszichiátrián, egyszerűen felébrednek. Tehát lejönnek erről a remegésről, Amiben 20-30 éveket töltöttek. Tehát Így számukra a világ az egy egészen más helyett először is, hát ugye arra rácsodálkoznak a tükörben nézve, hogy mondjuk megőszültek, tehát hogy felnőtt emberek. Konkrétan. amikor kimennek az utcára, hát akkor ott azért érik őket a kulturális sokkok. Tehát egy jumbo Jumbozát el a fejük fölött, meg hippik jönnek, mennek motoron, meg, meg miniszoknya van, meg gép meg minden. Tehát úgy el tudjátok képzelni, milyen lehet kihagyni 30 évet. Na igen, de hippik, tehát a kulcszó az, hogy hippik, tehát a tudatforradalma zajlik a, a, a 69-ben játszódik, aztorítja. Igen, igen, 69-ben vagyunk, amikor, amikor például Leonardo fölébred, és de a hippik egyike sem érez akkora eufóriát a felébredett tudat hatására, mint ők. Tehát, hogy ők, a, ők az LSD hullám csúcsán táncolnak, mert az ő számukra a világ az olyan szélesre nyitotta a kapuit, amennyire szélesre, nincs az a hippi, akinek a számára. Hát el is mondja, hogy ő ahonnan visszajön, tehát abban az állapotban, amiben ő betegként volt, ott-ott nincs semmi. Tehát így tudta, hogy valami történik, de semmilyen érzés és élmény nem kötődött hozzá. Nem történt meg el a 20-30 év, amennyi időn keresztül ő nem volt, gyakorlatilag nem volt és mondja, hogy most viszont van világ tehát így annyira kitágult valóban tényleg olyan egyébként, és tényleg ez, ez talán nem túl merész ez az analógia, hogy minthogyha ezen a kis pszichiátrián is lenne egy ilyen tudati forradalom és mondja is egyébként amikor először fölébred, akkor a pszichiáter mondja neki éjszaka van és hogy jaj, de hát most mit csinál és mondja, hogy én most ébren vagyok, vagy valami esmi, és mond, kérdezi, vagy mondja a pszichiátor, hogy igen, de most mindenki alszik. És itt, itt a lényeg, hogy az egész világ alszik azokban az években, és voltak, akik felébredtek, és azt érezték, hogy most milyen jó és milyen nagyszerű a világ, csak hogy a, ez az egész hippikultúra sem tartott örökké, és a szegény, szerencsétlen betegeknek az ébredése sem tart örökké, mert hogy jönnek a mellékhatások, jönnek a furcsaságok és a visszaesés és a lassú lecsúszás abba a katatóniába újra ami, ami a pokol A filmben elhangzik egy rilkevers a Párducról ami jól mutatja, hogy körülbelül milyen állapotban töltöttek 20 évet a A, ezek a betegek. Nyilván ti is láttatok már ilyen nagy macskát ketrecbe zárva, én, én, én hosszú fél órákon keresztül vagyok képes nézni, ahogyan körbe-körbe jár a ketrecbe zárva egy ilyen párduc, vagy egy ilyen hatalmas tigris, mindig ugyanoda lép. A saját lábnyomába lép bele, mindig és hát egy, egy olyan állapotban van egy olyan időtlenségben van ami, ami csak ehhez az állapothoz hasonlítható. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős analogia. Nem, nem ő is, ő... is István fordításában el is hangzik. Nem, a nem is véletlenül kerül elő ez a vers, amikor fel, ez a ez a uh, Leonard ez nagyon sokat olvasott gyerekkorában, majd húsz évet töltött katatóniában, és amikor felébred, ez az első dolog amit kér a pszichiátertől, hogy ezt olvassa el. De akkor még kérni sem tudja, mert még annyira a kóma és a, az ébrenlét határán van, hogy csak nagyon nehezen tudja lekommunikálni, de ez az első, amit, amit mond, hogy ezt. John Nash történetéhez hasonlóan Leonard Low története is megtörtént eseményen alapul. A vonuló rácsoktól pillantása oly fáradt, hogy már nem fog semmit át. Úgy látja, ez az ezer rács világa, és az ezer rács mögött nincsen világ. Puha járás, rugalmas, ernyedetlen, S a leges legkisebb körtrója csak. Erőtánc ez a pont körül, melyben kábultan áll egy roppant akarat. Csak néha megy föl Némán a pupillák függönye, ekkor egy kép belehull, a tagok megfeszült csöngyén süvít át, s a szívben elhalszótlanul. Mirjam? Nem tudom, hogy mondjam meg, hát egyszerűen csak kimondom. A férje... Beadta a vállópert, és el is választották magukat. Még 53 van. Ó, oh, hála istennek! Hogy ityeg a fityeg? Hogy ityeg a fityeg? Igen, hogy érzi magát? Hát a szüleim meghaltak, a feleségem kórházban fekszik. Az egyetlen fiam pedig eltűnt valahol nyugaton. Öregnek és becsapottnak érzem magam. Hát így igyek a Na, ne. Nem lehet felfogni, igazából nem lehet elképzelni, milyen lehet úgy elaludni. Gondolj bele, hogy egy este alszol, és mondjuk nem tőle, 22 éves lány vagy, és fölébredsz 65 évesen. Úgyhogy eltelt közben, mint én leperget két világháború, egy világválság, Mondjuk nehéz elképzelni, de azt, már, a azt már önmagában a nehéz a tükör, elképzelni. A tükröt, a tükröt durvább lehet elviselni, a tükörképedet, mint a kinti világon. Nem adat. csak azt, hanem azt, hogy az egész ment a levesbe. Tehát, hogy így nincs. Te nem maradtál ugyanannyi idős, mint voltál, hanem kiesett. Az egész. Úgy, ahogy van. Semmit nem maradt belőle. És, a, és minden illúziótól megfoszt a film, hiszen ezek a ezek lassan-lassan elkezdenek újra leépülni, mivel hogy a szervezetük azt hozzászokik, vagy valamilyen módon ezt nem, nem tudja megmagyarázni a film sem, hogy mi az ami miatt visszaesnek de a, a további kutatást is gyógyszerezést viszont nem tudják finanszírozni, mert nagyon drága de nem arról van szó hogy a, hogy a szervezetük az hozzászok én a, szerintem erről van szó, de a film gyógyszer. ezt nem állítja Tehát, hogy van a film, egy a film, végén a, doktor, a film végén a doktor az azt mondja, hogy nem tudjuk az igazság az, hogy nem tudjuk hogy tolerancia alakult-e vagy pedig egyszerűen A tudatuk utasította el az ébrenlétet, mert nem tudták igen, feldolgozni a Vagy a kulturális sokkot, sokkot nem tudták el feldolgozni, igen, vagy mit történt, és visszasüppettek, vissza. igazából nem tudják, hogy mitől süppettek vissza, és még abban is ötében tapogatóznak, hogy mitől ébredtek fel. Tehát így igazából ez a megváltás, amivel a film kecsegtet, ez végül nem történik meg. Egyébként e ettől nem tipikus, tehát atipikus hollywoodi filmről van szó, Bár a végén azért mégiscsak van, ami jóra fordul, a, magának, a dokinak a magánélete szépen kivirágzik, de... Szegény doki. Ez is, ez is egy, de egyébként, egyébként a, a, akit a Robin Williamshoz a filmben, hát mindig ezt hozza, mindig ezt az áldott jó, szeretni való Nagy szívű embert hozza, a, a, a, a bohoz légynek, doktort, a bohoz doktort de, is eljátszotta, tudjuk, hát itt ugyanazt a figurát látjuk. tőle. nőnek sem tudna ártani. Igen, igen. Szóval, hogy a. a, a, a Kicsit szelebordi. Igen, igen, igen, igen, szórakozott professzor. Szóval, hogy a Robin Williams az azért aranyos ebben a filmben, mert ő az egyetlen, aki ebben a rohadtul egy idegenedett világban azt az lehet látni rajta, hogy tényleg fontosak neki a betegek, és Holott? tényleg fontos neki hogy segítsen rajtuk, holott és talán éppen azért, mert képtelen az emberi kapcsolatokra, mert képtelen arra, hogy, hogy privát kapcsolatokat ápoljon emberekkel, nincsenek barátai, nincsen felesége, nincsen családja, egy teljesen ö, kommunikációképtelen ember. Hát ráadásul abszolút csak önmagának él a kutatásainak, és igazából még egyébként klinikai tapasztalata sem volt, tehát csak azért vették fel ebbe a kórházba, erre az állásra, amikor jelentkezett, mert súlyos létszemhiányjal küzdöttek, és amikor próbálták így a, a Az állásinterjún kérdezni, hogy de, de valami, valami, legalább volt-e valami tapasztalata, és akkor mondta, hogy dolgozott gilisztákkal egyszer, négy tonna gilisztából akart kinyerni tíz deka mielint, és akkor mondták neki, de ez őrültség, hát az lehetetlen, mire mondta, hogy igen, most tudom. már én is tudom, bebizonyítottam. Bebizonyítottam, négy éven bekerült. A párhuzamot a hippie ébredéssel hol olvastátok? Frappáns, kérdezi tőlünk az SMS író. Ezt mi a New York Times-ban olvastuk, igazából egy, hát sokáig tartott a kódfejtés, de végül. Kiad, hogy ez valójában ez az analogia igenis áll. John Nash elméletét vettük alapul, és azzal sikerült megfejteni a kódot. Tehát, mit kíván törünk, Mr. ló? Semmiség az egész. Mégis mi lenne az? Hadd mehessek el sétálni, akkor, amikor akarok. Mint bármilyen más normális ember. Ön bármikor szabadon sétálhat. Igazán? Egyedül? Mennyiben jelent ez különbséget? Nézzük én nem vagyok bűnöző. Nem követtem el bűnt, nem jelentek veszélyt sem magamra, sem másokra. És mégsem engednek el sétálni önállóan, egyedül. Nem egy tárgyat ébresztettek fel, hanem egy embert. Én is ember vagyok. Mr. Low, tudatában van ön egyáltalán annak a tudatalatti gyűlöletnek, amit éppen most felénk sugároz? Hogy lehetnék tudatában valami tudatalattinak? Nóra kérem, ezt megkaptam. Kíváncsi volnék, mihez kezdene, ha kiengednénk? Elmennék sétálni, körülnéznék, elbeszélgetnék az emberekkel. Eldönteném, erre akarok-e menni, arra akarok-e menni, vagy egyenesen előre. Csupa az önök számára magától értetődő dolgot tennék. Ennyi az egész? Ennyi. Jól van. Akkor hát természetesen megfontolás tárgyává tesszük a kérését, és majd tudatjuk, hogy határoztunk. Köszönök. Köszönjük. Hát ez a megfogalmazás, ez azt jelenti, ugye, hogy nem. Hát nyilván nem. A hatalom a mi oldalunkon, és te nem mész sehova, hiszen te a kórház tulajdona vagy. Te a kórházhoz tartozol. Nem azért gyógyítottunk meg, hogy aztán elmenjél. Nem azért feküdtél húsz éven keresztül egy ágyban, hogy most csak úgy kisétálj. <gül> Amiről még fontos beszélnünk a film kapcsán, hogy Robert De Niro tízpontos alakítást nyújt hmm. ebben a szerepben. Valami frenetikus. Tehát, hogy az a... Nem is a katatónia és nem is a katatóniából való felébredés, hanem az a lassú visszacsúszás. Már, akkor az az emberi küzdelem, ami érződik azon, ahogy, ahogy csúszik ki alólla, az, amit olyan nehezen 20 év után megkapott, és most egyszer csak veszíti el, és akkor aztán igazi gyötrelmet ad le. Az az a Robert De Niro, ami a, amiért a Robert De nagyon szeretjük, és az az a Robert De Niro, ami nem tudom én 50 évenként egy születik. ilyen itt alakítás, mint amit ebben a filmben abban a néhány jelenetben látunk tőle. Még ez a lényeg, hogy a nincs túladagolva. Tehát a filmnek a 70%-ában ezt a kataton zombit játsz, egy kicsit játszik egy ilyen viszonylag normális embert, és akkor van ez a talán 10%, de az, az halálít. Az kegyetlen. Úgyhogy ajánljuk nektek ezt a filmet, ami az én véleményem szerint szintén egy hetes film. Szerintem egy belecsúszhat a 8ba, de, de inkább a héthez én is. Hm. Ugye neked is volt már olyan rémálmod, amiben arra ébredtél, hogy... Étalvó, halihó, talpra fel! Rögtön bundacipőt húz, mert írtó hideg van ott Minden nap túl a cidri! Hát nem a Miami beach sem volt, Nem bizony, de nem ám! Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró fehér iszét! Fehér izé? Ja, az a fehér izé. Az időjárás jelentés. A meteorológiai Intézet szerint ő a vazás várható. De még mekkora? Ám de nem is ezért vagyok ilyen izgatott, hanem egészen másért. Talán a hideg miatt? Persze hideg is lesz. De a nagy kérdés, mely már ott motoszkál minden fejben. Minden átfagyott fejben. Minden átfagyott fejben. hogyha felébred Phil, meglátja-e az árnyékát? Thanks fil, film! Phil. ec Maradott a, a napon! Nap Kefele, na, mit mit a tejfel? A film! Maradjál valamit! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmester neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Néhány SMS. Mi a film címe? Kérdezi a kedves SMS író TP. Ez az Awakenings, vagyis az Ébredések című film. Amiről pedig most szó lesz, az a Milos Formannak, az én egyik legkedvesebb rendezőmnek a, az egyik filmje, aki azután, hogy elhagyta Cseszlovákiát és Amerikába ment filmet készíteni, csak hogy egy kis filmes háttérinformációval is szolgáljunk, ő, ő teljesen megváltozott, meg az ő filmjei. Igazából Ő, ő, egy, ő Szerintem egy... egyébként jobb lett. Egy kis filmes párhuzamot hat hozzak, így illetrajzi elemekkel tarkítva. Na, csak aki nem hallotta mi műsor elejét, mert hogy kaptunk némi kritikált SMS-ben, hogy nem vagyunk elég, tehát hogy csak sztorizgatunk, de nem vagyunk eléggé így filmileg Igen. kigyúrva. Sőt, írta is a vála, választ is írt nekünk a kedves SMS író, hogy a kérdés valójában nem a mai filmekkel kapcsolatban mozdult meg bennem először, rosszul időzítettem, várom a továbbiakat reménykedve. Szóval, most Akkor én nagyon agresszíven egy... válaszoltunk, úgy igen, érzem, mert mert elnézést kérünk utólagosan is. Szokásunkkal uh, egyező ez. Teljesen megegyező. Igen. Szóval. Hogy is, hogy is van ez? Én egy olyan pár huzamot vonnék meg, amelyben az egyik elem az ugye Milos Forman, a másik az pedig Emir Kusturica. Mind a kettő kelet-európai, hát az egyik az balkáni, a másik az ilyen cseh, új és mind a kettő tett egy kis kitérőt Amerikába, és az egyiknek bejött, a másiknak nem. Az egyiknek ez volt az útja, a másiknak nem. Kusturica mindig is nagyon-nagyon kötődött a Balkánhoz, ő utolsó jugoszláv, de egyébként tökre nem volt rossz neki a, a, az arizónai álmodozók. Szerintem meg gyenge volt. Szerintem meg az egy jó film volt. Jó, nem át. Milos Formani mércével mérve, de ez egy jó film. Hát meg, meg szerintem nem is hasonlítható össze a az underground-dal underground vagy a macskajajjal szerintem az underground a legjobb filmje szerintem is Kusturicán az underground a legjobb filmje bár hosszú és nehéz, de az a legjobb vissza kellett térnie a Balkánra hogy megtalálja igazi önmagát ezt az igazi kusturicát, és hagynia kellett ezt az egész Arito arizonai de az a baj, hogy utána rögtön el is veszítettem, mert a, még a macskajaj oké volt de amit utána művelt, az élet egy csoda meg nem tudom még mi volt, az minősíthetetlen az moslék Ö, ne, nem szereted a nyálasat, ugye? Nem, a szart nem szeretem. Szóval, viszont forma meg éppen ellenkezőleg. Tehát, hogy ő, ő egy ilyen másik írzi Menzelnek indult, Tűz van babámmal, aztán, aztán kiment Amerikába, és ott... Teljesen kifordult addig önmagából, és, és, és kiteljesedett. Hát és brutálisan jó filmeket készített. És, ha, és hatalmas rendező lett, és nem látszik rajta, hogy se lenne, hanem amerikai lett az amerikainál. mert A legjobb amerikai rendszerkritikát tudta megcsinálni, és egyébként talán pont azért, mert kelet-európai volt, és látta, hogy ez a rendszer hogyan rohadt kiment, és látta annak a rendszernek a hibáit, és kérlelhetetlenül az orruk alá dörgölte. Brilliánsan mindegyik filmjében egy, egy lázadónak, a lázadónak, a lázadó hősnek állít egy. egy egy emlékművet, gyakorlatilag kivétel nélkül, tehát a Harry salázadásról amadeus szó, a, Amadeusz, a Larry Flint a provokátor, az Ember a Holdon, szállak a fészkére, amiről most fogunk, fészkére, most fogunk beszélni, szintén egy ilyen film. Meg tudnám mondani esetleg, hogy miért küldték ide? Miért? Mm, fogalmam sincs. Amban ott mi van? Rágyújthatok? Igen, nyugodtan. Azt írják, hogy verekedős, illetéktelenül beleavatkozik mindenbe, sokat hangoskodik, a munkához való viszonya nem kielégítő, egy szóval lusta. És szeretem a rágógumit. <síns> szóval azért küldték ide, mert nincsenek tisztában magával, szeretnék, ha kivizsgálnánk. Értem. Kérik, hogy állapítsuk meg, elme betege vagy sem. Ez az igazi jog. Maga szerint miért merült fel ez a kérdés? Összesen ötször ült, igen, garázdaság. Igen? Mivel tudja ezt magyarázni? Ötször bunyóztam, na is? Rocky Marcieno a boxoló legalább 40-szer, és ma a nem? Ez igaz. De még mennyire? Azt élják, igen, szerintük lehetséges, hogy maga csak szimulál, mivel el akar szabadulni a gazdaságból. Mi a véleménye Ha hát úgy nézek én ki, mondja Dokikám, csak nem dől ilyen mesének. Maga szerint valóban van baj az agyával? Szerintem, kutya vajon, én vagyok a modern tudomány legtökösebb csodája. Na jó. Itt marad egy ideig, hogy meg tudjuk állapítani, hogy betege vagy sem. Tanulmányozni fogjuk. Mm -hmm. A diagnózis alapján meghatározzuk, hogy mit tegyünk magával, Érte. és kezelésben részesítjük, ha szükséges természetesen. Szabad mondanom valamit, Dokiká. Mondjad csak... Én együtt akarok működni a száz százalékig. Száz százalékig. Meglátja mindenben a kezükre játszom, mint egy kis angyal. Szerintem is ideje, hogy a végére járunk. Mi a helyzet R.P. McMurphy-vel? Mi a helyzet Patrick McMurphy-vel? Szerintem Patrick McMurphynek kutya kutyabaja nincs. Patrick McMurphy egy teljesen egészséges ember. Hogyha mindenáron áron diagnosztizálni kéne valamilyen módon, akkor azt mondanám rá, hogy hát deviáns. Na, deviáns, mert szeret verekedni, meg így általában így kőkeményen harcol azért, amit így, így a fejébe vesz. Mm, lehet, hogy egy kicsit ö, szociopata. Meg züllött terkölcsű, de, de nem beteg. De hogy beteg. Semmi keresne egy pszichiátrián. Ha mindenáron minden áron, diagnosztizálni kéne, akkor azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit borderline de hát... E, e, de ez a maximum. Mit keres egy pszichiátrián? És itt Itt a Szálakakuk Fészkére az a film, amelyik a leges legjobban mutatja meg, hogy a pszichiátriai intézmény alapvetően hatalmi természetű. Tehát itt arról van szó, hogy van egy személy, akit nem tudnak beilleszteni a rendszerbe, valamit kezdeni kell vele, de nem tudnak vele igazán mit kezdeni, mert nem is... a bűncselekmények, amiket Igen. elkövet, azok is annyira bagatelek, hogy egy kicsit úgy mindig engedni, nem, nem igazán bűnöző, de mindig valahogy bajt kever. Hát akkor próbáljuk ki, mi, mi lesz a pszichiátrián, hát, ha ott majd rendbe teszik. Most ez a film, ez Patrick McMurphy fogvatartásának, úgynevezett gyógykezelésének valójában megkínosztatásának és elpusztításának. Bár ő ezt kezdetben egy nagyon jó munkának éri meg, tehát egyáltalán nem érzi ezt kínzásnak ez számára egy izgalmas kaland. Ami a legérdekesebb, hogy ebben a filmben nem a beteg, vagyis kezelt áll mert ebben az esetben betegségről ugye nincsen szó nem a kezelt áll kapcs ö, kapcsolatban az orvossal tehát nem a kezelt is az orvos kapcsolatáról szól ez a, a film elsősorban az orvos alig tűnik fel a film igen, igen. igazából a Miss Ratched, ugye? a fő, főnővér az, aki, aki ott megtestesíti, vagy aki hát ő a táborparancsnok. <coughs> ő az, aki képviseli a hatalmat Igen, igen, és ő az, aki ellátja a baját e, egyszer és mindenkorra. Nagyon kemény kézzel bánik, tehát Miss Rechid nagyon komoly rendet tart az osztályon. És nem játszik tisztalapokkal. Mit gondol, Rechid nővér, nem lehetne kicsit leakítani a zenét, hogy beszélni tudjanak a fiúk? Ezt a zenét mindenkinek közvetítjük, Mr. McMurphy. Én tudom, de ha esetleg egy picit csökkentenék a hangerőt, akkor a fiúknak nem kellene ordítozniuk. Valószínűleg nincs tudatában annak, hogy igen sok idős ember van az osztályunkon, és ők nem hallanák jól, ha lehalkítanánk. Ez a zene az egyetlen örömük. A keze bepiszkítja az üveget. Sajnálom, nőjére. Semmi be. Igazán sajnálom. Nő. Mr. McMurphy. a gyógyszerei. Hát ebben nem van? Csak az orvossága jót fog tenni. Igen, de nem szeretek olyasmit bevenni, amiről nem tudom, hogy micsoda. Ne izgassa fel magát, uram. Csöppet se vagyok izgatott, Phil Csak arról van szó, hogy nem szeretném, ha valaki búgatóport titatna meg velem. Tudja, mire gondolok? Semmi baj, Phil Ha Mr. McMurphy nem óhatja bevenni a gyógyszereit szájon át, biztosan el tudjuk intézni, hogy más módon kapja meg. De nem hiszem, hogy örülne neki, Mr. McMurphy. A úgy játszik az osztályon kezelt emberekkel, ahogyan a kesztyűs bábokkal szokás. Majd ő megmondja, hogy mi az ő egyetlen szórakozásuk az életben, majd megmondja, hogy mi, mi az, amire ők vágynak és amire nekik szükségük van, és hogyha azok esetleg vitába szárnának vele, hát ő azt jobban tudja, hiszen ő a recsidnővér. Neki arra is lesz egy nagyon durva válasz. Olyan ő itt egyébként, mint Émon Götz a haláltáborban. Tehát ilyen írtózatos figura, egyszerűen fájdalmas nézni, ami, a, amit alakít. Egy igazi fasiszta egyébként, Louis Fletcher, fantasztikus játékot nyújt ebbe. A, ebben a szerepben Mildred Ratched nővérnek a szerepében. És azért, ami uh, uh, Mac amikor egyszer fellázad, akkor erősen megfolytogatja ezt a nőt, és az emberben bármekkora pacifizmus van, és bár, bármilyen erőszakmentességet is érez, úgy általában a világ a szemben ott azt mondja, hogy na hát, ezt a, a dögöt meg, meg kell ölni. Addig szorítsd, amíg megdöglik. Addig És én, én, én, én konkrétan ezt a, ezt a filmet ha végignézed utána az a dű az az irdatlan düh, hogy szét tudnád verni a szobát, a, a puszta öklöddel, a, a, amit érzek ennek a filmnek a végén. És, és miért is? Azért, mert itt van ez az ember, aki egyébként amellett, hogy mint egy forgószél felkavarja az osztály életét, és mindenkit kimozdít a testpetségéből, valami, valami iszonyatos nagy dolgot is művel, akár teljesen öntudatlanul is véletlenül az egyik sráccal, aki, akinek ott az esély, hogy meggyógyuljon, de a rendszer visszarugdossa a helyére, Nem tudom, elmondjuk el, mondjuk el. A srác öngyilkos lesz, és a McMurf-t meg végül nagyon durván helyre teszik. Tehát Na, erről, a... még egy... eltünk, erről még ejtünk egy pár szót, hogy hogyan, hogyan teszik helyre McMurf-t. Konkrétan, ebben a filmben Murphy-t, aki mindvégig a teljesen egyenes és korrekt úton jár, elpusztítják, méghozzá bedarálja őt egy olyan hatalmi gépezet, amit a pszichiátriának szokást hívni. kell tudni, hogy miután Milos Forma megérkezett Amerikába, hát nagyon kevés pénze volt forgatni, és egy ilyen független filmbe beleugrott, amelynek a szállahakú fészkére lett a címe. Nagyon kis költségvetésű filmről van szó, Egy független filmről van szó. Persze hát nyilván a költségvetése azért nagyobb, mint amiket Csehországban, vagyis Csehszlovákiaban forgatott, de hát azért nyilvánvalóan nem nő fel a költségvetése mondjuk az Amadeuszéhoz, vagy a későbbi filmjeihez. Tehát hogy itt szó sincsen arról, hogy itt egy szuperprodukcióról lenne szó, a Szálakok Fészkére esetében. Hát legalábbis anyagi értelemben nem szuperprodukció, mert egyébként szerintem. Egyébként non-plus ultra. Csodálatosan jó film. Na most azt kell tudni, hogy ennek a filmnek a producere bizonyos Michael Douglas volt, aki előbb volt egyébként filmproducer, mint filmszínész. Thanks <laughs> és úgy kellett összekaparni a pénzt, és ezért is aztán mindenféle névtelen szereplőkre bízták a különböző figuráknak a, mármint mind színészekre a megszemélyesítésüket. Például Danny Devito itt tűnik fel a film történetében talán először. Egyetlen egy viszonylag jegyzettebb színészt tudtak megvásárolni, ez Jack Nicholson, aki Patrick McMurphy-t játsza, tehát még Jack Nicholson sem volt sztár. De egyébként tökéletes volt ilyet, befutó, tehát ő az, akit akkor megvenni tényleg valóban, tehát később lett is. Hogy a Milos Formannak, meg Jack Nicholsonnak a szövetsége ez a film, és hát parádés. Hát így, így Igazából azt lehet látni, hogy amikor két zseni összefog annak érdekében, hogy létrehozzon valami kiválót, akkor ez történik meg. Ö, és ö, és ö, hát egy valóban független filmről van szó, nagyon kis költségvetésű filmről, ami látszik is egyébként végig a pszichiátján játszódik. Tehát tulajdonképpen olyan, mint egy kamaradráma lenne. Ö, egyszer kimennek. Egyszer kimennek. Ki, ki szöknek, igen, egyszer elmennek hajózni, de így igazából azon kívül tényleg egy nagyon-nagyon olcsó filmről van szó. Ö, és, és egy hatalmas, hatalmas ö, erejű alkotásról van szó mondom, hogy ha akartok törni szúzni a végén és akartok olyan frustrációt érezni, amit én személy szerint film után nem nagyon megjegyzem, éreztem megjegyzem, elnézést kérek, de ha nem akartok ezt a filmet, akkor is kötelező megnézni mert ez, ez olyan, amit nem lehet kihagyni Tehát nagy, beszéltünk már olyan filmekről, amikre azt mondom hogy hát ha nem fér bele, ne nézzétek meg de ezt mindenképpen Mr. Chessvig! Igen, Mr. Chessvig? Én az elő kérdeztem valamit. Igen, tudom, hallottam a kérdését, Mr. Chessvig. És nyomban válaszolok is rá, ahogy lecsillapodott. Oké. Okay. Most már nyugodt, Mr. Chessvig? Nyugodt vagyok. Jó. Tehát, amint maguk is tudják, Mr. McMurphy egy kis kaszinót rendezett be az zuhanyozónkban. És rendszeresen elnyerte maguktól a cigarettájukat. Nem is beszélve arról a tetemes pénzösszegről, amit szintén ott nyert. Ezért határoztunk úgy, hogy fölfüggesztjük jogaikat a zuhanyozóhoz, és a cigarettájukat kiadagoljuk. Mr. Martini? Akkor hogy nyerjük vissza a pénzünket? <Szorítanak> nem fogják visszanyerni a pénzüket, Mr. Martini. Az az idő elmúlt. Ha kezdettől fogva betartották volna a házi rendet, akkor nem vesztették volna el dögöljön meg recsidnővér, ezt mondhatom egy egész civilizáció nevében. Mi lesz a sorsa Patrick McMurphynek. Milyen sorsot szán recsidnövér Patrick McMurphynek, miután Patrick McMurphy egy elkeseredett kísérletet tesz arra, hogy elpusztítsa ezt a szörnyeteget? Nem szán számára túrózsás jövőt, és nem hagy lehetőséget a megváltásra. Tehát a recsidnövér olyan zsákutcába tereli be, ahonnan nincsen kiút, a, a földi poklot teremti meg számára. Igazából McMurphy-t nem sikerül betörniük. Tehát ez az egész történet arról szól, hogy ők be akarják törni mindenáron ezt, a, ezt, a, ezt az egyébként nagyon zabolátlan jel. Műférfit, Akivel egyébként az ember több ponton tud azonosulni a filmben, tehát kifejezetten szimpatikus néha. Egyenes, korrekt, és, és hát persze egy ilyen züllött csávú. De hát... A, a Milos forma imádja ezeket. Tehát Mozartból is ilyet csinált a ilyenek a kedvéért. Tehát, hogy, uh, az mondják, hogy tulajdonképpen abszolút lehet vele azonosulni, mert börgör is mert, mert ilyen a herben. rettenet ellen lázad, tehát hát itt szörnyűség ellen igen, lázadt. Igen, igen, mondom, olyan, mint burger vagy olyan, mint <coughs> Wolfgang Amadeus Mozart, vagy olyan, De mint Larry Flint, is vagy ilyen. olyan, mint Andy Kaufman. Ő, ő Patrick McMurphy, ő a Milos-formán hőse is minnyájunké. Mi történik, így... mi történik vele? Valójában milyen sorsot szám neki recsid nővér? Ezt úgy hívják, ez egy létező, valóban létező gyógymód. Úristen, azt mondtam, hogy gyógymód. Ez a transzorbitális lobotómia nem ken Casey, a regény szerzőjének az agyából pattant ki, szó sincsen erről. Ez egy valóban létező eljárás. Transorbitális lobotómia, melynek során a szemüregen keresztül az agyba juttatnak egy jégvágót, ismétlem. jégvágót. És ismételjük el, hogy a szemüregen keresztül, tehát képzeljétek el, hogy a szemetek, a szem golyótok mellett egy ilyen acél valamit, mert áttörik azt a vékony csontfalat, és itt hirtelen ott találja magát ez a kis acéltárgy az agyban. A frontális lebenyben, amelyben a két félteke közti kapcsolatokat átvágják. Ezek a kapcsolatok az úgynevezett szándékolt cselekvésért felelősek. Tehát a szándékolt cselekvésért felelős kapcsolatokat vágják át a két lebeny között. Szerintem nem ez. Az most tudja, hogy erről van szó. Erről van szó. Pontosan erről van szó. Ez, ezzel az eljárással, amelyet egyébként Igaz Moniz portugál idegsebész fejlesztett ki, elérhető az, hogy a beteg, aki addig agresszív volt, meg nem tudott beilleszkedni, meg folytogatta recidnővért, meg ilyenek, egy kezes bárányjá változik. Tehát tulajdonképpen onnantól kezdve nincsen vele gond. Sikerül beilleszteni őt a társadalomba. Igazából egy növény státuszba száműzik őt. Tulajdonképpen az ilyen, hogy mondjam, a, a végső stációjú alchelymereset. Jól, jól, jól kifejezi ezt az állapotot, az, hogy vegetál, tehát valójában egy növényhez. Igen, szansolja. igen, a ve vegetatív idegrendszer átveszi a teljes lényének a, a reprezentációját, azt lehet mondani. Na most azt kell tudni, hogy ennek a bizonyos Igaz Moniz nevű portugál orvosnak ezért a bizonyos eljárásért Nobel-díjat, ismétlem Nobel-díjat adtak. Tehát azt kell tudni, hogy a lobotómiát világszerte emberek tízezrein végezték el. Konkrétan emberek tízezreit gyilkolták meg mentálisan ezzel az eljárással világszerte, és ezért ez az ember Nobel-díjat kapott. Ezúton is köszönjük szépen Nobelnek, egyrészt az, hogy föltalálta a dinamitot, amivel egy csomó embert sikerült elpusztítani, majd pedig, hogy létrehozott egy díjat azért, hogy embereket sikerüljön növény státuszba száműzni a saját természetüket. No, azért no azért Nobel-díjat másért is adtak, például az egyik előző film a csodálatos elme igen szereplője Tomász. John, Ness, John Ness, miért mért is kapta. Egy háborús úszító volt konkrétan ennyi. <gül> Jobb volt háborús úszító, ő, ő is Nobel díjat kapott, de hát például olyan terroristák is kaptak már Nobel díjat, mint például Arafat. Jasser Arafat, vagy például Gorbacsovnak is azután, hogy vérbe folytott néhány nép népmozgalmat odaadták a béke Nobel díjat. Érdemes béke Nobel díjat terroristáknak és diktátoroknak adni. Nem vagy túl jó véleményen a Nobel díjról körülbelül, talán úgy mint az Oscar díj, talán, talán kb. olyan a róla, mint a dinamitról. Egy szó, mint száz, a Szálakakuk Fészkére című regényért kenkészi nem kapott Nobel-díjat, pedig megérdemelte volna. Olvastad? És Milos Forman viszont kapott, igen, olvastam, Milos Forman viszont kapott Oscar díjat ezért a filmért, és bizony Akkor Milos Forman is és egy bűnöző? Azaz egy rossz azaz, ember? Az, az egy másik, az az Oscar díj Az, az, az, az, az, az jó? Azt szeretjük? Azt szeretjük a az Oszkár-díjat. Múltkor még nem szerettük. Nem, nem szeretjük az Oscar díjat Szász János ópiumában nézétek meg a lob lobotómiát, soha nem felejtitek el. Uraim, a magam és a testvérem nevében köszönöm a mai műsort, írja nekünk Emese, kedves Emese, örülünk, hogy tetszett. Arizonai álmodozókírja az SMS író felénél kivettem, pedig nem szokásom erőltetett Sziasztok, meg tudnátok mondani miért ez a címe a filmnek előre is, köszi, tetszik a műsor nagyon Szállakakuk fészkére szerint azért az ébredések, mert felébrednek De most, most a... arról van szó? Nem, de annak tudom, hogy miért ez a címe az, Arról szeretek beszélni, amit tudok Szerintem a szállakakuk fészkére azért, mert a kakuk <coughs> szerintem Mac Murphy egy kakuk tojás a pszichiátrián Ha igazából a fészt, én erre a fészt, tudnék a fészt, az pedig a Nem tudom. Minden esetre Mac Murphy ö, eljut ebbe a vegetatív státuszba, csak hogy ő akkor már elindított olyan folyamatokat az osztályon, amik, amik megállíthatatlanok, amik már nélküle is működnek. Van például egy hatalmas indián, aki tényleg ilyen elképesztő, tömő méretű ember, aki komolyan veszi McMurphy-nek azt a dumáját, hogy a szabadság, hogy innen, ki kell, innen, innen el kell, le kell lépni. Ez az indián, ez nagyon szabad lélek, és a végén felkerekedik, amikor már látja, hogy rettenetté fajul, ami, amit a recsidnővért csinál az osztályon, felkerekedik, hogy na akkor ő elmegy, és viszi magával mcmurphy csak hogy ő ekkor látja, hogy mcmurphy már nincsen lélek, már nincs benne ember, csak egy test, mert hogy kiölték belőle McMurphy-t és akkor az indián az fogja, és megkegyelmez, úgymond meg, ö, megváltja Mac Murphy-t, és megöli. Hála majd... Istennek! Mert az lett volna a, leg, az lett volna a legborzalmasabb, hogyha úgy, úgy hagyjuk ott a filmben benne ezt a Mac Murphy-t, ahogyan a recsidnővér Hagyta őt, vagy ahogyan őt elintézte. Ahogyan Latinovics szeretné a, az ötödik pecsétben hagyni az embereket. Nem megölve, csak éppen megtörve. Igen, igen. És igen. azután az indián fog egy ilyen hatalmas méretű acélszekrényt, azt így kivágja az ablakon. Ami most fontos és... szerepe van a filmben egyébként. Mm, nem az nem nem a telep, amit a McMurphy is megpróbál megborítani. Ja, de hát reménytelen, nem. mert hogy ő is azért egy erős gyerek, de nem ennyire. Ha jó, hát nem ennyire. És aztán az indián kilép az ablakon is elmegy. És gyakorlatilag ez az, ami miatt, ez az, ami egy minimális feloldozást hoz a filmben, amikor az emberben a frusztráció nem ér afélé, a fölé, a szint fölé, hogy ott helyben megölje magát, vagy valakiben kárt tegyen, hanem azt mondod, hogy van kiút, tehát legalább valaki megmenekült ebből. Én azt mondanám erre a filmnek, hogy kilences. Én meg egy kilences is adnék rá, de ha a rosszabb pillanatomban nézem meg, akkor tízes. Még van itt egy SMS, amit felolvasok, nagyon személyes, és nagyon köszönjük a bizalmat. Ezzel fogunk elbúcsúzni tőletek. Képzeljétek, írja Baba. Nekem is volt skizó történésem. Erősen fogyókuráztam, és egy hónap alatt lezuhant rólam 15 kiló. Rémesen megnövekedett az észlelésem, majd majdhogy sötétben is láttam. Így visszaemlékezve rendkívül intenzív... Hoppá, hoppá, Van, hoppá... Gép, gép elvett előli, rendkívül, a... rendkívül intenzív volt az a hat hónapnyi életem, pedig, pedig ki sem mozdultam a házból, mert kódokat fejtettem a nap 24 órájában, úristen. Természetesen a rádióval kommunikáltam, biztos rémes volt. Nekem is ki akarták sütni az agyam, pedig nem voltam sem ön, sem közveszélyes. Bizti belecsúszhattam volna, de míg zárt osztályon voltam, nem jutottam az igen drága fogyasztó tablettához, ami olyan, kiszára, ami olyan kiszáradást okozott, hogy ha sivatagban lettem volna, térképész, hát tuti, lápos területnek jelölöm be, amit csak homokkal lepleznek. Aztán kiengedtek, egy hónap múlva, nem tagadom, nagy utazás volt. Megnéztem a csodálatos elmét, magamra ismerve végigbögtem, de tán már sokkal jobban szeretem magam. Azóta szimpatizálok esendőségemmel. Nem tudom ehhez a filmhez tenni. Így, kövéren, már nem fogyózom többet, az van, ami van, írja nekünk Buci Baba. Buszik később, azt írja, hogy remek észrevételeink vannak. Nagyon köszönjük ezt az élményt, Buci. Köszönjük. És, és azt kívánjuk neked, hogy soha többé ne juss vissza a skizofréniára, és nagyon örülünk, hogy kiutottál onnan élve. Hát ez volt mára a hétmesterlövésze. Holnap is itt leszünk 3-tól 5-ig. Reméljük, hogy tetszett a műsor, és reméljük, hogy meg fogjátok nézni ezeket a filmeket, mert úgy vélem, hogy rátok fér, ahogy ránk is fért annak idején. Sziasztok! A hétmesterlövészének vége? Azaz, Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy.